«Квітня 1959 року. Нарешті ми разом. Роман повернувся з лав армії та одразу ж приїхав до мене. Як йому пасує військова форма. За ці три роки він трохи змінився. Витягнувся вгору, зможнів, подорослішав. Мене він зустрів біля входу до інституту. Я кинулася до нього, припала до грудей. «Нарешті!» – ледь промоглася сказати я від почуттів, в яких я мало не захлинулася. «Ну ось тобі на!» – каже Роман, пестячи моє волосся. Проводжала, плакала і зараз сльози. «Це від радощів!» – сказала я. «Це гарні сльози!» Одразу ж поруч з Романом я відчула, що світ став ще гарнішим, а повітря легшим. Від його погляду я відчувала себе безмежно щасливою. Його погляд пести в мене втішав і в той же час робив сильнішою. Лише б бути ось так завжди поруч, відчувати тепло його тіла, розчинятися в його голосі, прожити життя в його обіймах, жити його ніжністю та турботою Ми знову разом, разом, співає моя душа і тіло заливає океан ніжності Квітня 1959 року Мене запросила на весілля Ольга, з якою я навчалася в одній групі так заведено, якщо студентське весілля, то гуляє вся група. Олю, дуже дякую, сказала я їй. Але наразі до мене приїхав мій хлопець, тож мені незручно залишати його самого. Нічого не хочу чути, запротестувала вона. Приходьте разом, бо я ображусь. Порадившись з Валею, я вирішила піти на весілля з Романом. До того ж дуже хотілося повеселитися, поїсти смачненького та вдосталь натанцюватися, бо з Романом ми ще нікуди не ходили. На святкуванні я в якусь мить загубила у натовпі Романа, проте поруч зі мною з'явився Дмитро. «Марійко», – мовив він, – «то твій хлопець у військовій формі?» «Так», – з гордістю сказала я, – «мій Роман повернувся». «Він красивий». — Згодна. Краще відійди від мене, а то Роман може невірно нас зрозуміти. Краще йди до своєї Ніни. — Навіщо ти так? — дорікнув він. — Ти ж знаєш, що я з нею лише заради тебе. — А, ось веде! — до нас підбігла Ніна. Вона спритно підхопила Дмитра під руку та кудись потягла. Я помітила Романа, який вже повернувся за наш столик. — Я бачив, як той художник дивиться на тебе, — сказав Роман. «Яка різниця, як він на мене дивиться?» – промовила я, хоча стривожилася, звідки він знає Дмитра. «Чому я дізнаюся від інших про те, що ти з ним зустрічалася?» «У мене всередині ніби щось обірвалося. Ми з Дмитром лише товаришували. Коли я зрозуміла, що подобаюсь йому, одразу перестала спілкуватися. Почала я виправдовуватись. Я лише щось лопотіла, затиналася, червоніла та ніяковіла. Роман з іронією посміхався». «Я його ніколи не бачила таким. Мені було незручно, ніяково і сумно. Я замовкла, бо було безглуздо шукати слова виправдання, якщо я ні в чому перед ним не завинила. «Я поїду, а ти будеш тут, із ним». Його слова боляче різонули по животу. «Як ти можеш?» – ледь стримуючи сльози, запитала я його. «Я чекала тебе». «Чекала? листами, А поруч був цей художник». «Романе, припини!» «Роби, що хочеш!» Він відмахнув рукою та вийшов покурити. Я була в розпачі. Пекельна образа стисла мені горло, і сльози горохом покотилися по щуках. Валя, як завжди, з'явилася вчасно. Вона заспокоїла мене так, як вміла робити лише вона. Її слова діяли на мене магічно, вже за півгодини я взяла себе в руки та перестала сидіти на бундючиною Кілька хвилин поруч з Валею, і я вже свято вірю, що у мене буде все добре Моя подруга встигла переговорити з Романом, і незабаром він повернувся Він запросив мене танцювати, я відчула тепло його тіла, піймала святий погляд, і вже була ладна пробачити йому будь-яку образу «Давай одружимося», – сказав Роман наприкінці вечора Мені перехопило подих. «Що? Що ти сказав?» «Давай одружимось, щоб завжди бути разом». «Давай», – погодилась я. «Завтра ж подамо заяву», – сказав Роман. «Я хочу бути впевненим, що ти моя і лише моя». «Згода». Я зітхнула, але Роман не помітив. Гадалося, що такий момент повинен бути більш романтичним, не таким буденним, щоб запам'ятався на все життя». Коли Роман пішов покурити, я потягла Валю до вікна та розповіла новину. «Та ти що?» – радісно мовила Валя. «Я ж казала, що у вас все буде добре. Поздоровляю». «Про що шепочетись, дівчатка?» – запитав Дмитро, підійшовши до нас. «Марійка виходить заміж», – радісно сповістила Валя свіжоспечену новину. Я подивилася йому у вічі і не відвела погляд. У його очах неприхований сум. «Не завжди можна напитися з гарного колодязя», – тихо мовив Дмитро. «Що ти маєш на увазі?» «Я бачив, як ти плакала. Не боїшся, що все життя будеш ось так лити сльози?» «Не буду», – впевнено сказала я йому. «Я б ніколи не дозволив би, щоб ти зронила хоча б одну сльозинку». «Не треба, прошу тебе», – сказала я якомога лагідніше. «Наші дороги розійшлися в різні боки, тепер вже назавжди». «Дуже шкода. У тебе є дівчина, тож іди до неї і зроби її щасливою». «Я сьогодні ж її покину», – сказав він, різко повернувся і зник у натовпі. Дмитро стримав своє слово. Ніна повернулася додому, заплакана та зла. «Ти! – закричала вона, тикаючи в мене пальцем. – Ти у всьому винна. Ти завжди стояла на моєму шляху. Я ненавиджу тебе». «Ніно, чи я винна?» Почала я, але вона не хотіла мене слухати. Ніна довго ревіла, сховавши обличчя в подушку. Валя намагалася її заспокоїти, але марно. Ненавиджу! Тебе ненавиджу! Його ненавиджу! Усіх вас не хочу бачити! Повторювала вона. Вранці Ніна зібрала речі і, не прощаючись, кудись пішла. Травня 1959 року ми з Романом побралися, і тепер мені слід звикати до того, що я вже не наречена, а дружина. Якось дивно та незвично вимовляти це слово. Залишившись на одинці, я, як дитина, що вчиться вимовляти неслухняну літеру «р», проказую слово «дружина». Спочатку промовляю боязко, несміливо, вслухаючись у кожен звук цього слова. Потім сміливіше, більш голосно. Воно звучить зовсім не так, як наречена. Наречена, ніби приречена на щось, а ось дружина – це щось від слова «друг» або «друга половинка». Тішуся, як дитина з цього нового статусу. І все ж таки, яке воно солодке – слово «дружина». А було у нас студентське весілля. Плаття весільне я купити не змогла, тому вдягла те біленьке, ситцеве, яке носила вже кілька років. До параду на травневі свята усі студентки повинні були мати білі сукні. Я теж її мала. На паради в ній я ходила два рази на рік, а ще кілька разів вдягала на інші урочистості, тож моя біла сукенка, поміж усіх, мала більш-менш пристойний вигляд. Моя господарка, Валентина Євгенівна, попорпавшись у своїй старій шафі, від якої нестерпно тхнуло нафталіном, знайшла там шматочок білого капрону. «Нехай це буде тобі за фату», – сказала вона. «До мого плаття? Вона ніяк не пасуватиме», – запротестувала я. «Не буває нареченої без фати», – відказує жінка. «Послухай мене, бо я виходила заміж двічі». «І як це буде виглядати?» – запитую я, прикладаючи білий клаптик тканини до волосся. «Заплетеш косо, а ззаду зберемо фату та приколимо шпильками». «І дійсно», – втрутилася подружка нареченої Валя. «Дуже гарно виходить, ти повинна дослухатися наших порад». Залишилося піти та купити білі босоніжки. Ми з Валею придбали їх за шість карбованців у найближчій крамниці. Романова сестра подарувала йому нову білу сорочку, яка так пасувала нареченому, а брат купив штани. Батьки подарували нам на весілля 200 карбованців, щось доклали одногрупники, і ми замовили обід у студентській їдальні». На столах було вино, пляшка шампанського для наречених, салати, картопляне пюре з котлетами та оладки з повидлом. І неважливо, що було на столі, головне, що всім було весело. Ми танцювали, сміялися, сипали жартами, над головами висіли повітряні кульки, а мені здавалося, що це кольорові хмарки різнобарвного неба, спустилися до зали та раділи разом з нами народженню нової родини». Хлопці, що працювали з Романом, подарували йому залізне ліжко на панцирній сітці, а студенти – фіранки на вікна будинку, якого ми ще не мали. Найбільше запав у дошу момент нашого весільного вальсу, коли я вперше танцювала з Романом у ролі дружини. Здавалося, я тільки стала хмаринкою, яка парить десь у небі, покинувши цей весь світ. Травня 1959 року Щойно Вася дізнався про наш шлюб, примчав до Валі. «Ну, і що?» – запитала я подругу, дізнавшись про цю новину. «Що, що? А як ти гадаєш?» Подруга загадково посміхнулася. «Невже?» «Так, ми подали заяву. Незабаром відгуляємо ще одне весілля». Я дивилася на Валю, яка кружляла по нашій маленькій кімнатці у танці, який можна було б назвати «танком щастя». І від душі раділа за неї. «Я така щаслива!» – приспівувала Валя. «Яке приємне відчуття, коли мрії втілюються у життя! Я мріяла стати вчителькою, незабаром нею стану. Я хотіла мати чоловіка військового, незабаром матиму. І я на десятому небі від того, що моїм чоловіком буде Вася!» «Досить кружляти!» – мовила я. «А то ще гепнешся перед весіллям та зламаєш ногу. Як тоді будеш танцювати свій весільний танець з нареченим?» Валя зупинилася, захекана впала на ліжко. «Все забуваю тобі розповісти», – сказала вона. «Ти нічого не помітила, коли виходила з приміщення після того, як зареєстрували шлюб?» «Нічого. А що?» «Я неправильно запитала. Нікого не помітила?» «Та кажи вже, що я повинна була помітити?» «Кого?» – неподалік стояв Дмитро з букетом квітів. Він так і не наважився підійти та привітати тебе. У нього такий нещасний був вигляд, що мені стало його шкода. Я його не помітила. І взагалі, давай закриємо цю тему раз і назавжди, – сказала я Валі. У мене починається нове, подружнє життя, де Дмитрові немає місця. Червня 1959 року Відшуміло весілля у моєї подруги. Я щиро радію і за неї, і за себе. Тішу себе думкою, що зробила вірно, коли ляпнула неправду Романові про Валю. Не скажи тоді фатальне слово «так» могло статися все інакше. Але все одно мучить, катує мене провина за брехню. Чи зможу я колись зізнатися у цьому Романові та Валі? Чи буду все життя нести цей тягар у своїй душі?» Можливо, колись я наберуся відваги і у всьому зізнаюся. Це буде колись, а не тепер, коли складаємо іспити. Не тепер, бо зараз ми такі щасливі. Серпня 1959 року. Я отримала скерування в далеке село на Чернігівщині. Я поїду влаштовуватися сама, сказала я Романові. Як я тебе вагітно відпущу саму, невідомо куди. «Я знайду там для тебе роботу за фахом, і тоді ти переїдеш, забравши речі». «А ти будеш спати на підлозі?» «Ні», – заперечив він. «Наймемо машину та забереш свої речі, ліжко і подушки». «І матраць, напханий соломою», – додала я та розсміялася. «Так-так, і матрац, і газову лампу, і книжки». «Ти думаєш, там не буде електрики?» «Все може бути». Поміркувавши, я подумала, що Роман має рацію Хто знає, яке там село? Невідомість лякала мене більш, ніж сама робота Я погодилася поїхати вантажівкою, але не бачила сенсу, щоб разом зі мною їхав Роман Він довго впирався, але все-таки погодився з тим, що я повинна поїхати сама Серпня 1959 року Важко похитуючись, ніби відгодована жирна качка, вантажівка в'їхала в село, де мені доведеться жити і працювати щонайменше три роки. Поодинокі убогі хатинки, дерев'яні та саманні, розсипалися понад дорогою з глибокими коліями. Впало в око, що немає стовпів, тож і нема електрики. Це не дуже добре, з розчаруванням та деяким смутком відзначила я про себе». Але нічого страшного в цьому нема. Країна відбудовується на очах, тож незабаром світло дійде до кожного села На вулиці людей не видно, лише бігають песики, перегавкуючись між собою Побачила на лавці біля паркану двох бабусь, зупинилася біля них «Доброго дня вам!» – привіталася я, підійшовши ближче «Підкажіть, будь ласка, де тут школа?» «Здоровенька була дівчино, а хто ж ти така?» – запитали вони я нова вчителька, приїхала за направленням на роботу. Така молодесенька, а вже вчителька. Старенькі розпливлися у посмішці та показали, куди їхати далі. Там буде три будинки, у яких навчаються діти, а у тому, що посередині, є вчительська. Тож іди туди, дитинку, там і знайдеш директора. Директор Михайло Герасимович здався мені приємною та привітною людиною. На вигляд йому можна було дати і 45 років, і 55. «А ми вже вас зачекалися», – сказав він, привітавшись. «Вчителька географії пішла на пенсію. Та і скільки ж їй працювати? 60 років має, то вже не одне покоління виховала. А ви, виходить, до нас на відробіток на три роки? Чому ж тільки на три? Якщо знайдеться робота для мого чоловіка, та мені тут сподобається, то й коріння пустимо». «А яку спеціальність має твій чоловік?» Він закінчив технікум електрифікації. Навряд чи знайдеться робота за фахом. Напевне, ви помітили, що до нас ще не дійшла черга на електрифікацію. Та й що тут на селі може бути привабливе для молоді? Житла нема, клуб працює тільки по суботах, та й то ні тобі танців, ні музики. Все буде, тільки не одразу». У війну село вигоріло вщент, тож хто зміг відбудувався, а частина населення пороз'їжджалася по містах та інших селах Але трохи жителів залишилося Вони живуть, одружуються, народжують діточок, а їм потрібна школа та вчителі А де ж я буду жити? Тут є один саманний будиночок, його господарка поїхала до сина кудись аж на Урал То я домовився з головою сільради, щоб платили за житло Колись почнуть будувати житло для молодих спеціалістів. А зараз? Зараз маємо те, що маємо. Михайло Герасимович привів мене до хатинки-мазанки. У ній стояв ослін, один стілець та стіл. Не злякалася, молодий спеціалісте? Щиро по-батьківськи посміхнувся до мене директор. Я готова до труднощів. А як же ти будеш сама та ще й вагітна? Я зашарілася, помітив таки мою вагітність. Чому сама? Сходжу завтра до голови колгоспу, можливо, він щось запропонує для мого чоловіка Ну і правильно, а зараз я покличу хлопців, щоб допомогли розвантажити речі Коли я залишилася сама, то розклала свої скарби У нагоді стала і та скатертина, що колись вишивала, і фіранки на вікна, і гасова лампа, яку завбачливо порадив взяти Роман Вперше я відчула, що роки безтурботного студентського життя закінчилися я стала дорослою та самостійною і входила у великий світ. Серпня 1959 року Я в розпачі. Голова колгоспу сказав, що для чоловіка немає жодної вакансії. Це означало, що я не буду поруч із коханим, а моя кімнатка хоч і прибрана, але в ній не вистачає тепла Романа. «Без нього вона здається такою сумною. Я пишу романові листа про останні невтішні новини. Пишу і плачу, бо не можу вже жити чеканням. Скільки можна?» Вересня 1959 року Я вже ознайомилася з усіма трьома шкільними будівлями. В одній хаті були класи для молодших школярів, в іншій навчалися учні середніх класів, а там, де була вчительська, старшокласники». Парти старенькі, ще до воєнних років. Їх звозили з усього району, щоб відкрити школу у 44-му році. Дітей було мало, тому в одному приміщенні знаходилося покілька класів. Десь подівся мій романтичний настрій, коли прийшло перше вересня. У мене була гарна коса, майже така, як в улюбленої вчительки. На мені була біленька блузочка та вузька спідниця, трохи нижче колін. Взута я була, як і мріялося, в черевички на невисоких тоненьких підборах. Налихо саме перед першим вересням пройшли рясні дощі. Дорогу на вулицях розквасило так, що вона стала схожою на суцільне булото. І як я мала йти до школи у своїх туфельках? Ще в досвіта я спробувала походити по двору у новому взутті, але не вийшло. Мої туфлі прогрузили в багнюку так, що довелося роззуватися та витягати їх із пастки». Я помила взуття та дістала калоші, які майже силою моя мама всунула мені у валізу. Ніби знала мати, що тут таке булото. Ноги в новеньких черевичках я всунула в калоші. Незручно, але дістатися до школи можна. Я завбачливо прихопила газетку, щоб поблизу школи загорнути в неї брудні калоші. Було майже все так, як мріялося, але чомусь не було повноти щастя. Не було тієї ейфорії, яка опановувала мене щоразу, коли я починала мріяти про цей день. І непогана погода, не ця грязюка були винні у цьому. Що тоді? Після урочистої лінійки я повела свій п'ятий клас до класної кімнати. Діти розсілися за парти, і я пройшлася між рядами. Якби ж то хто знав, як я це зробила. З якою гордістю скинула вгору голову, процокотіла під борами. Потім стала біля дошки й оглянула дітей. «Одягнуті всі бідненько. Дехто в полатаному одязі, з протертими рукавами, але очі. Ці дитячі допитливі та цікаві очі. З яким захопленням дівчатка розглядали мене? Вони дивилися на мене так, ніби перед ними не молоденька вчителька без досвіду, а шанована королева». Напевно, такими очима я дивилася на свою першу вчительку Діти хотіли вчитися, це було видно по їх допитливих очах І тут я зрозуміла, ніколи не зможу зрадити ці очі Не зможу думати і піклуватися про щось своє, коли в цих очах стільки надії, стільки жаги до навчання «Доброго дня!» – сказала я слова, про які мріяла стільки років «Я ваша нова вчителька та класний керівник» «Романе, Романе, як шкода, що ти не бачиш мене в цю мить!» Чомусь згадалася Валя. Вона теж цього дня вперше скаже такі ж слова. Вона поїхала за скеруванням до Вінницької області. Грудня 1959 року «Господи, які ж сумні ці довгі зимні вечори!» Будиночок, де я мешкаю, стоїть на околиці села Відкритий усім вітрам, які здається, іноді злітаються сюди з усього світу В хатинці тепло, бо натоплена плита У такі дні я лягаю на теплу лежанку, ставлю біля себе лампу та читаю книжки Це єдина розрада та втіха Відкладаю книжку в бік і слухаю завивання хортовини вона скаже ніє, шарпа є хатину за солом'яно стріхо, стогне, завиває, тужить із сумним завиванням дме вдемар. Прислухалася, десь тужно виє собака. Можливо, це вовк? Ліс зовсім близько, то й не дивно, якщо голодний вовк підібрався близько до села. Яке моторошне виття тварини, що злилося в одну симфонію хуртовини? Романе, Романе, як погано, що тебе немає поруч. Хіба б я боялася цього виття, якщо б ти був поруч? Зараз я згадую мої свали й роздуми про те, що гроші не головне, головне праця на користь батьківщини, Якими були тоді наївні та дурненькі. Хіба б я була зараз сама, якщо б мала статок? А так доводиться жити окремо від чоловіка. Єдиним зв'язком з ним залишається листування. Я намагаюся в листах передати, що відчуваю у своєму лоні вагітна жінка. Та чи можна передати всі ті почуття, коли чуєш то несміливий, легенький, то більш настирливий поштовх дитини? Шкода, що перший поштовх я відчула сама, бо поруч нема Романа. Звичайно, подумки я все йому розповіла, але це зовсім не так, як я хотіла. Мріялося, щоб мій коханий приклав вухо до мого животика та відчув сам биття нового життя, плоду нашого кохання». Я відчула відразу, що це буде дівчинка Не знаю, чому я так вирішила Напевне, материнський інстинкт Часом я думаю, чи буде Роман любити дитину так, як я Бо він не може спостерігати, як росте в мені ця крихітка І як з мені стає важче і важче ходити Що буде далі? Сама не знаю Піду в декретну відпустку та поїду до Романа Дитину тут народжувати боюся, бо до найближчої лікарні година їзди до того ж ми будемо разом майже чотири місяці Два місяці до пологів та два після А далі буде видно Справді, хто ж так жахливо виїв унісон із завірюхою? Лютого 1960 року У мене новий статус, я стала матір'ю У нас народилася дівчинка вагою 3,5 кг Вона ще не має імені, але мені хочеться назвати її Даринкою Втім, якщо Роман буде проти, то підберемо інше ім'я, яке буде подобатися нам обом. Мені вже приносили дитинку годувати, тож я мала змогу її добре розгледіти. Раніше я вважала, що новонароджені діти дуже схожі одне на одного. Навіть боялася, що не впізнаю свою дитинку, якщо санітарка переплутає малюків. Лише хвилинку одразу після пологів я бачила свою дівчинку, але цього вже було достатньо, щоб запам'ятати її личко. Вона схожа на Романа, а від мене їй дісталося лише чорняве волосся та носик Я годувала донечку та думала про те, чи любили б матері так своїх дітей, якби не народжували в таких муках Можливо, так було заплановано запланованою матінкою природою? Чим сильніші біль та муки, тим дорожча дитина Чи я помиляюся? Лютого 1960 року Як би ти хотів назвати донечку? Запитую Романа, який приїхав до мене, коли я вже виписалася з пологового будинку. «Я хотів би почути, яке ім'я ти уподобала», – говорить Роман, несміливо та невміло тримаючи немовля на руках. «Я промовчу, а ти скажи. Мені подобається ім'я Даринка». «Я щось не так сказав?» «Цього не може бути, ти хитруєш. Напевне, я тобі колись казала, що Даринка гарне ім'я». Як ти могла мені таке казати, коли ми не знали, хто народиться – дівчинка чи хлопчик? А як ти хочеш її назвати? Ти не повіриш, але я теж так думала. Ми мислимо однаково. Чи то збіг обставин? Ми кохаємо один одного, говорить Роман, кладучи донечку в ліжко. А кохати – значить і дивитися разом в один бік, і мислити. Роман обіймає мене за плечі, дивиться в очі. Дякую тобі за донечку. Каже він лагідно та цілує мої повіки. Ви найкращі у світі жінки, і не треба перейматися зараз зайвими турботами. Я щось придумаю, щоб нам бути разом. Домовились? Так. киваю я на знак згоди і кладу голову йому на груди. Стає так спокійно, затишно, надійно та тепло, квітня 1960 року. Як тяжко, коли хворіє дитина. Краще б вже я сама захворіла, ніж дивитися, як пашить жаром Даринка. Вона застудилася десь по дорозі, коли я поверталася з дитиною на руках на роботу. Ледь приїхала до села, у донечки різко підскочила температура. Викликала лікаря, а він зміг дістатися лише за дві години. Двостороння пневмонія, констатував лікар. Поспіхом збираю речі і нас везуть до районної лікарні. І знову Романа немає поруч Від думки, що я знову сама, що не кому навіть пожалітися, я впадаю у відчай. Лікарі роблять маленькі уколи, ставлять крапельниці, але після кожного прийому ліків у дитини починаються судоми Даринка закочує очі та починає задихатися Лікарі не можуть нічого вдіяти, а я від свого безсилля ледь не втрачаю розум Залишаю дитинку на сусідку по палаті, Олесю, та біжу на телеграф, щоб дати телеграму Романові Пишу йому, приїжджай, Даринка тяжко захворіла, і біжу знову до лікарні По дорозі в голові руяться, годуть, як у вулику бджоли різні сумні думки Як ти, моє сонечко? Кидаюся одразу до дитинки, а вона лежить бліда та гаряча Марійко, каже мені Олеся, сусідка по палаті Ось послухай мене, бо я вже третю дитинку народила, а ти ще молода, не маєш досвіду що що мені робити у відчаї я заламую руки тобі треба взяти дитячу сорочечку в якій вона була вдягнена та піти до знахарки ми ж не в середньовіччі живемо чи ти віриш що знахарка може вилікувати запалення легенів не запалення а зняти судоми зможе лише знахарка лікарі нічим тобі не зарадять повір моєму досвіду я в такому стані що ладна зробити що завгодно аби лише було на користь дитині я ж не можу покинути дитину та йти шукати ту жінку До мене незабаром прийде свикруха, вона знає, де живе сильна шептуха Якщо хочеш, то можеш їй передати сорочечку немовляти, пропонує Олеся А вона погодиться сходити? запитую я з Надією Гадаю, що так, відповідає Леся Вона добра людина Загортаю сорочечку в газету, кладу туди трохи грошей та передаю жінці, свикрусі Лесі Це допоможе? запитую її тільки Максимівна може допомогти, говорить та. Я п'ятеро діток народжувала, і кожному вона зуміла допомогти. Ця хвороба дитячою зветься, а лікарі не знають, як її лікувати. Помолися, Богові, дитинко, наостану крадить вона. Він милостивий до нас усіх. Я згодна на все. Згодна молитися і вдень, і вночі. Лише б Даринку вдалося врятувати, бо лікарі роблять невтішні прогнози. «А куди молитися, якщо немає образів?» «Олесю, у тебе випадково немає ікони?» – запитую сусідки. «Як же без неї? Є маленька. Я завжди її з собою ношу. Візьми!» Говорить Олеся та дістає з гаманця з потаємної кишеньки маленьке зображення Ісуса, завбачливо сховане у шматок паперу. «Дякую!» – шепочу я. «А де ж мені помолитися?» «Я залишу тебе в палаті, а сама стану на дверях на варті». Не потрібно, щоб це бачили лікарі. А як мені молитися? Як серце підкаже? Головне, щоб щиро. Радить мені добра, малознайома жінка. Дякую їй за добре серце, ставлю ікону на ліжко та падаю перед нею на коліна. Молюся довго та щиро, обливаючись слізми. Прошу пробачення у Бога за всі свої гріхи. Прошу пробачити ту маленьку брехню що Валі та Петруся. Вірю, що Бог мене почув, пробачив та змилосердився. Травня 1960 року. Знахарка дійсно допомогла, бо з того часу, як я вдягла ту сорочечку на дитину, судоми пройшли, і більше їх не було. Даринка поступово почала одужувати, а коли приїхав Роман, то ледь мене пізнав. «Що з тобою, Марійко?» – сказав він. «На тобі ж лиця немає, один скелет залишився. Тебе чи не годували?» «Звичайно, що ні. Їла манку, то, що давали дитині, а я ж її годую грудьми». «Пригощала сусідка по палаті, але мені було незручно у неї брати їжу. До того ж нічого до рота не лізло. «Доведеться мені тебе відгодовувати. Як Даринка?» «Якщо піде все так і надалі, то за тиждень нас випишуть. Вдома розповім, що нам довелося пережити», – говорю я, і намагаюся посміхнутися, щоб якось його підбадьорити». Я віддаю ключі від хати та розказую, як її знайти. Роман пішов, щоб щось приготувати мені поїсти, а мені стало на душі спокійніше. Отак От завжди, коли він поруч, мені нічого не страшно. Здається, що і лихо повинно нас оминати. Травня 1960 року До Михайла Герасимовича ми пішли з Романом у двох. Михайле Герасимовичу, почала я, дайте мені відкріплення, будь ласка. «А які на то причини?» «Ви ж знаєте, що у нас тяжко перехворіла дитина. Я тут одна, дитсадка немає, чоловік працює за сотні кілометрів від мене. Хіба це подружнє життя?» Він уважно дивиться то на мене, то на Романа, насуплює брови та мовчить. «Розумієте?» – до розмови втрутився Роман. «Мені тут немає роботи, а їй тяжко буде одній з маленькою дитиною». «Інші жінки якось викручуються», – відказує директор. «У них чоловіки поруч, матері або свикрухи, а я?» «Я зовсім одна», – кажу я та поглядаю на Михайла Герасимовича «Не можу я дати відкріплення», – говорить він, уникаючи мого погляду «Не можу і все. Треба відпрацювати три роки до того ж, у мене катастрофічно не вистачає спеціалістів» «Я у розпачі. Спочатку різні думки плутаються в голові, потім з'являється одна – рятівна» Михайле Герасимовичу, я ледь не плачу, підходжу до нього та падаю на коліна. Любий, хороший Михайле Герасимовичу, відпустіть мене на всі чотири сторони, зробіть заявку, і вам пришлють нового спеціаліста. А я, я не можу жити без Романа. Ви це розумієте? Я кохаю його так, як ніхто нікого не кохав. Він світ у моєму вікні. Він моє щастя, він моє життя. Благаю вас, Директор не чекав від мене такого, та навіть я сама здивувалася своїй сміливості. Він бере мене за руки, допомагає звестися. «Багато чого бачив на своєму віку», – каже він, посміхаючись. «Але щоб на колінах розповідати про своє кохання, це вперше бачу». «Тож не розлучайте нас, будь ласка». «Ти і справді так його кохаєш?» «Як люди люблять сонце, як вітер, як саме життя». «Палку, кажу я, задихаючись від хвилювання». «А він, – киває у бік Романа, – теж без тебе не може». «Ми удружилися, щоб усе життя бути разом», – каже спантеличений Роман. «Тоді доведеться дати тобі відкріплення», – зітхнувши, сказав чоловік. «Якщо буде ображати, то кидай його та приїзди до нас. Ми не дамо тебе образити. А садок, повинні за рік збудувати, тож дитині буде місце. Зрозуміла?» «Так, так». Кажу я і потискаю руку директорові. Я так вам вдячна. Ми вдячні, виправляє мене Роман. Ех, молодість! Зітхає Михайло Герасимович, посміхається та погладжує вуса. А я ладна цілувати руки цьому суворому восаню та розривітися від щастя. Червня 1960 року. Ми з Романом зібрали речі, найняли вантажівку та поїхали одразу ж у село до моїх батьків. Вирішили зробити так тому, що в квартирі, яку наймав Роман, жили ще два чоловіки Спочатку поживеш там, сказав Роман, а я пошукаю нове житло І мені роботу, додала я, хоча знайти куток з маленькою дитиною майже неможливо Життя внесло деякі корективи у наші плани Наступного дня після переїзду знову захворіла Даринка І знову на запалення легенів Напевне, її не долікували. вона була ще слабкою для переїзду. Нас поклали у лікарню, але мені було набагато легше, ніж раніше. Поруч були Роман та мої рідні. Липня 1960 року Нас виписали з лікарні. Роман взяв відпустку, і ми живемо в селі. Тут все знайоме дощемо в серці. Ловлю стежинку кобосими ногами в густі ковдрі конюшини, йдучи до річки. Стоїть знайомий гамір, ґелгочуть галасливі гуси, над водою пирхають швидкі ластівки, стиха шелестить, граючись косами верб, пустун вітер. Заходжу у воду і ласкаві хвилі пестять мої ноги. Як поживаєте? запитую у родичок верб, які стоять, схилившись над водою, обіляті з сонячним світлом. Вони відповідають тихим шелестом на батьківщині гарно всім. Так, мої любі, так. Тут, як і ви, я безмежно щаслива. Я не вмію приховувати свій настрій, тому радію, як мала дитина новій іграшці бризкаю собі в лице прохолодною водою. Гарно, аж дух захоплює. Треба бігти додому, бо там уся моя родина, там мене люблять. На останок притуляюся обличчям до потрісканої кори верб. «Мої любі сестрички, шепочу я, погладжуючи їх стан, я ще прийду до вас, неодмінно прийду. Лише чекайте на мене. Як же гарно, коли тебе оточують люблячі люди. Яке це щастя, коли ти не відчуваєш себе самотньою та покинутою». Приїхав у відпустку Петрусь зі своєю дружиною, то ми з Романом запросили їх до нас на вечерю, зварили в казані на вогнищі куліш та накрили стіл у дворі під грушею. Оце так вечеря, сказав Петрусь та принюхався. Запах стоїть на пів села. У Петруся красива струнка-білявка дружина. Помітно, що вона чекає дитину і вже ніякі широкі плаття не в змозі сховати кругленький животик. Розказала Петрусеві про свої поневіряння, пожалілася, що немає нам з Романом в одному місці роботи. «Мій батько», – втрутилася в розмову жінка Петруся Ганна, «працює головою колгоспу у сусідньому від нас селі. Наразі я розмовляла з ним по телефону, то він казав, що там кончі потрібні вчителі». «Я розумію», – сказала я, – «але нам потрібна робота для обох». «Роман може викладати креслення та малювання». «А чи візьмуть мене без вищої освіти?» – запитав Роман, зацікавившись такою пропозицією. «Вступиш до педагогічного інституту на заочне навчання», – промовив Петрусь. «А там є дитсадок?» – поцікавилася я. «І дитсадок є, і ясельна група, і завезли двигун, то до 12-ї години вечора є світло. І це лише початок», – з жаром сказала Ганна. «А житло?» – запитую я. «Житло знайдеться». «Гарна пропозиція», – зробила я висновок та переглянулася з Романом. «Як ти вважаєш?» «Так, як і ти». Домовилися, що Ганна переговорить з батьком наступного дня, попрохає його побалакати з директором школи. «Якщо все піде за планом, то у серпні поїдемо на роботу в ту ж Чернігівську область». «Не боїшся їхати туди, де ні разу не була?» – запитав мене ввечері Роман. «З тобою куди завгодно», – відповіла я.